Коли всі білки біжать у колесах, у кімнаті видно, як удень, навіть яскравіше. Зараз білки сплять, колеса нерухомі. Посеред кімнати горить єдина свічка. Взагалі-то палити відкритий вогонь у приміщення заборонено, але довгий, на те й довгий, у нього грошей досить, щоб нехтувати правилами. У кімнаті осіб десять. Усі сидять колом на підлозі. Довгий витягає тріску, справжню дерев'яну тріску, і встромлює її у вогонь свічки. Приємно пахне натуральним димом. У мене роздимаються ніздрі. Тріська тоненька. Червона вуглинка пожирає сухі волокна, повзе до пальців довгого. У мене був вогонь, каже він монотонно. Вогонь пішов, золоне охолонь, і передає тріску Єві, яка сидить поряд Єва обережно стискає пальці У мене був вогонь Вогонь пішов, золо не охолонь І передає тріску мені Заворожено дивлячись на вуглину Я пошепки кажу У мене був вогонь Вогонь пішов, золо не охолонь І передаю тріску дівчині зліва Яку я вперше бачу у неї хрипкий застуджений голос. У мене був вогонь, вогонь пішов, золоне охолонь. Тріска рухається по колу. Хтось швидко промовляє слова, кваплячись позбутися тріски. Хтось, навпаки, хоче потримати її довше, а вогник усе повзе, повзе, підбирається до пальців. Усе важче отримувати тріску в руках. У мене був вогонь, це знову довгий. І дуже швидко проказавши другу частину фрази, ти це єві. У мене був вогонь, а вона говорить повільно, незважаючи на те, що жарина майже торкається її пальців, складених пучкою. Вогонь пішов, золо не охолонь. Вона хоче, щоб триска догоріла в її руках, але слова закінчилися і за правилами. Затягати не можна. Я отримую до рук крихітний недогарок. Він трящить і дуже пече. «У мене був вогонь», – починаю я. Вогонь пішов. а а а Клята жарина так боляче впивається в шкіру, що я випускаю прогорілу тріску. Дмухаю на пальці, всі сміються. «Ти програла», – каже Довгий. «Сама знаю». Тепер, за правилами, я маю цілуватися з усіма, хто сидить у колі. Дівчата хихотять, хлопці задоволені, перезираються, шкіряться. І Довгий, і Фікус із корпусу Б, і незнайомий, і здорувані з пухлими щуками. І Гнат. Ото От вже кого бачити не хочу. А раніше я ніколи не програвала, коли ми грали в недогарок. «Давай», каже Довгий. «Хто перший?» «Ніхто», – кажу, не вигаючись. «Я не буду?» Довгий піднімає брови. «Ти знаєш правила?» «Знаю». Я розшукую на підлозі жарину. Вона ще світиться, вона гаряча. Витягаю з волосся сталеву заколку, підхоплюю жарину ніби щупцями. Підношу жарину до обличчя. В останню мить запитую себе – Може, ну його, перецілую їх усіх, нічого від мене не відвалиться. Притискаю до губів те, що залишилося від тріски. Дуже важливо не закричати. Мене заливає піт, усю пересмикує від болю. Я випускаю жарину, вона летить на підлогу. Всі мовчать, навіть дівчата принишкли. Ява дивиться зі співчуттям. Гнат такий розчарований, що стає смішно. «От дика!» – мовить Довгий притишеним голосом. «То що? Граємо далі?» «Далі грати ніхто не хоче», – Єва пропоную розповідати страшні історії. Довгий задмухує свічку. «Тепер ми сидимо у суцільній темряві, і це на краще. Ніхто не бачить, як на губах у мене здимається пухир». Проказуємо лічилку. Першою випадає розповідати за дівчини дівчині зліва від мене. Вона починає навмисне глухим, сумовитим голосом. Жила одна дівчинка. У неї в районі пропадали люди. То один пропаде, то інший. Та вона над цим не замислювалася. Одного разу, після енергетичної години, вона познайомилася з хлопцем. У нього були дуже гарні очі, а обличчя підв'язане хусткою. І він цю хустку ніколи не знімав. От пішли вони гуляти. А хлопець каже, давай заліземо на вежу. Вона згодилася. Почали вони підніматися на вежу. Дійшли до п'ятдесятого поверху. Дівчинка каже, я більше не можу. А хлопець, вище, вище. Дійшли вони вже до сотого поверху. А дівчинка сіла і каже Ну, все, тепер точно не можу. А хлопець їй, стрибни вниз, вона, та ти що? А хлопець, стрибни, стрибни, і знімає з обличчя хустку. Хтось із дівчат не голосно верещить. А рот у нього, продовжує оповідачка, такий величезний і круглий. Що видно черепи зсередини. Дівчинка тоді зрозуміла, що це за хлопець, але вона не розгубилася, стрибнула в шахту ліфта і зачепилася за противагу. Трос не був заблокований. Противага пішла вниз і опустила дівчинку до самої землі неушкодженою. І це не казка, раптом закінчила вона цілком нормальним, хоча все ще застудженим голосом. «Це зі мною було». «Брешеш», – вривається у когось. «Здається, це гнат». «У старих вежах троси ліфтів прогнили давно. Це довгий». «В деяких прогнили, а в деяких вони залізні». Стає тихо. Якби на дихання, здавалося б, що кімната порожня. «Життєїдів не буває», – тихо каже Єва. Бо як ця людина може харчуватися життям самогубця? Непрожитим життям? Як? А хто сказав, що вони люди? Слушно заперечує застуджена дівчина. У нас у Блоці троє пропали невідомо куди, задумливо каже хтось із хлопців. За півроку троє. Їм просто енергії не вистачило, каже Довгий. Коли когось із знайомих штрафують, що роботу втрачають, а запаски немає. Хіба ти не знаєш про це? Якось не заведено про це базікати? А мені казали, ледь шутно шепоче Єва, що люди, які зникли, йдуть на завод. Тиша, метушня, сопіння. Я штовхаю Єву ліктем у бік. Так, на завод, повторює вона вперто, і там... Повну енергії для всіх. Ніхто не тремтить над своїм пакетом. Там навіть слова такого немає – пакет. Просто енергія струменить, як вітер. Або як вода, коли водогін працює. «Життя їде, я на власні очі бачила», – каже застуджена дівчина. «А завод?» «Ти мене вибач, але це однаково, що потойбічний світ. Є він, нема його». Ми все одно не зможемо перевірити. Наступного дня губи вже не так болять. Пухир луснув, я можу розмовляти. Виспавшись як слід за годину до заходу сонця, підходжу до прохідної біля підніжжя пагорба. Пікселі стікаються струмками з усього міста. Переодягаюсь у роздягальні і раптом бачу, що у шафці дві пари навушників. Помилка техніків. Нові поклали, старі забули забрати. Я мимоволі озираюся. Ніхто не бачив. Ніхто. Всі надягають роби. Тоді я переховую старі навушники з полиці, кладу до себе черевик. Якщо засічуть, скажу, що випадково. Зрештою, з шавки їх не забирали. Надягаю нові навушники. Надягаю чорні окуляри. Застібаю липучку ззаду навпроти четвертого хребця і прямую на робоче місце. Йду вгору, аж поки дістаюся позначки 401, і тоді повертаю ліворуч. Пробираюся вузьким проходом. У Єви 513 місце, у мене 512. Єва завжди приходить раніше. Та сьогодні її немає. Я так дивуюся, що наступаю на край роби і мало не падаю. На 513-му місці нема нікого. Невже вона запізниться? Я сідаю на своє місце, схрестивши ноги. Спокійно кажу собі, зайві 30 секунд нічого не означають. Коли я востаннє бачила Єву? Вчора. Сьогодні я проспала весь день, а коли виходила з дому, її вже не було в кімнаті. Час впливає. Я кручу головою, вдивляючись в обличчя останніх пікселів, які під тюбцем біжать до своїх місць. Єв серед них немає. Незнайомий хлопчина, білявий і молоденький, застрибує на платформу номер 401-513. На Євне місце. «Заблукав?» запиту різко. Він усміхається, рот від вуха до вуха, очі часто кліпають. Привіт! Мене поставили сюди працювати з крайньої лінії, уявляєш? Бо конкурс я переміг. Як думаєш, упораюсь? Я дивлюся на нього, як на пробульце з місяця. Його слова до мене не доходять. Це місце. «401 дріб 513». Він показує новенький жетон, який метляється у нього на зап'ястку. «Конкурс? Коли?» «Та сьогодні ж, з обіду». Отже, Єву перевели на околицю. Кудись у куток екрану. На місце цього живчика. За що? «Не скиглити. Нічого страшного. Головне, пакет у неї буде». Вночі після енергогодини сядемо рядком на кухні, вип'ємо чаю. Я не встигаю додумати. В навушниках починається відлік. Надійшов час шоу. Після роботи збираюся додому похапцем. Думаю про Єву. Білявий хлопчина впорався. Я, коли чесно, в глибині душі бажала йому провалу. Його звуть Микола. Тепер він працюватиме поряд зі мною. А де ж Єва? Остромляю ногу в черевик і наштовхуюсь на перепону. Зайві навушники. Я про них зовсім забула. Покласти їх назад на полицю? Ще не пізно. Руки діють самі, без участі розуму. Раз, надягаю навушники на ногу вище коліна. Два, опускаю зверху широченну холошу. І нема навушників. Замикаю свою шухлядку, серце калатає. Нащо мені це потрібно? Повільно виходжу з роздягальні, ще не пізно повернутися і покласти на місце. На сходах мене підхоплює натовп, тепер повернутися назад складніше та все ще можливо. Біля виходу сидять поліцейські, нудьгують. Дорогою на роботу ми проходимо крізь рамку металошукач, а з роботи сунемо натовпом повз рамки. І поліцейські сидять на вході просто так, про всяк випадок. Дівчино, «Це не мене. Іду далі. Навіть голови не повертаю». «Гей, ти! Оглухла!» Мене хапають за рукав. Полічивши до трьох, повільно обертаюся. «Поліцейський роздратований. Чому я не підбігла до нього слухняно на першу вимогу?» «Що сталося?» – запитав дуже спокійно і вічливо. Серце гупає, як у барабан, десь у шлунку. Нас взагалі-то попереджали про таку фішку – вибірковий обшук. Когось із хлопців і справді трусили, але мене ніколи. То чому, чому саме сьогодні?» Тепер усе залежить від моєї витримки. Якщо він відчує, що я тремчу пітнію, це кінець. Він роздивляється мене, я дивлюсь йому в очі. Ану, пройди крізь рамку, каже він. Я киваю, такі, мовляв, дрібниці. Чи можна пройти крізь рамку? Завжди із задоволенням. На секунду завмираю перед стулкою металошукача. Я не знаю, спрацює рамка на мої навушники чи ні. Роблю крок уперед. Рамка пищить. Горлає на всю прохідну. Впіймали злодія, впіймали злодія. Поліцейський міцно бере мене за руку вище ліктя. Що там у тебе? Браслет, кажу спокійно. Гарячково пригадую. Дорогою на роботу я завжди знімаю широкий металевий браслет з правої руки і кладу на лоток перед контролером. А пройшовши крізь рамку, забираю назад. Зніми і пройди ще раз. Я стягаю браслет. Знову завмираю перед рамкою. Якщо зараз працює... Роблю крок, ніби в безодню. Рамка мовчить. Я виходжу з небезпечної зони. Рамка мовчить. Поліцейський дивиться запитливо. У мене тремтять коліна. Навушники повільно починають сповзати вниз по нозі. Я відчуваю, як вони ковзають по коліну, потім на гомілку. Я можу йти? Запитую трохи швидше, ніж годилося б. Поліцейський мовчить цілу секунду. Прокляті навушники лежать тепер на черевикові, ненадійно прикриті холошею, тільки б не звалилися. «Іди», – каже поліцейський. Я розвертаюся і дуже швидко йду до виходу, ледь тягнучи праву ногу. «Стій!» Я обертаюся. Поліцейський шкіриться. «Що це?» «Гра у кота-мишки?» «Браслет забула», – каже поліцейський. «На його долоні лежить мій металевий браслет. Повернувшись додому, я падаю на ліжко і кілька хвилин ні про що не думаю. От дурепа! Навіщо мені нові неприємності? Хіба старих було замало? Мене ж ледь не схопили». Все висіло на волосині, через якісь навушники. Перевівши подих, витягаю свій трофей, уважно розглядаю. Самі навушники, мембранки-дротинки, мене цікавлять мало. А от пласка коробочка, припаяна з правого боку, ритм-блок. Узагалі-то я не дуже добре на цьому розуміюся. Я ж не інженер... Я просто піксель. Але будь-який піксель знає, що на вході в ритм блок наших навушників якийсь зовсім простий сигнал. А вже блок перетворює його на той самий ритм, який змушує нас так швидко і точно змінювати кольори. Про небесний екран говорять, що він барвистий, що в ньому безліч відтінків, що одне зображення перетікає в інше майже непомітно. Подивилася б я на наше енергошоу, якби кожен піксель замість ритму отримував тупий наказ – синій, жовтий, білий. Отямившись, я ховаю навушники в схованку за вентиляційними гратами. Мені треба знайти Єво. Зараз це найголовніше». Є вона кімната незамкнена. Там порожньо. Речі розкидані або як. На Єву це не схоже. Вона акуратна. Йду на кухню. Там сидить Гнат на самоті. Мені мимоволі доводиться з ним заговорити. Єву не бачив. Він дивиться сторожко. Я гадав, вона з тобою. Її зранку немає. Її з роботи не поверталася. Гнат хитає головою. Я сідаю на край залізної табретки, Її не було на місці. Кажу, сама не знати на що. Гнат широко розплющує очі. Так, а де ж? І замовкає. Наближається енергетична година. Єви немає в кімнаті. Зрештою вона може підключитися до свого пакета десь в іншому місці. Але я в це не вірю. Як завжди перед енергогодиною думаєш про погане. Стає лячно. Від життя чекаєш тільки лиха і неприємностей. За 15 хвилин до 12-ї я згадую, що не перевірила пошту. Сідаю у велосипедне сідло, натискаю на педалі, засвідчується монітор на кермі. Лист єдиний. від Єви. Витріщивши очі, я читаю Завод є, насправді є Дякую тобі за все І все, кінець Цей лист так збиває мене з пантелику, що я мало не забуваю підключитися За дві хвилини до дванадцятої застібаю манжету на лівій руці, клацею роз'ємом І тут пригадую, що не встигли перевірити, є у мене сьогодні пакет чи ні Може, мене за щось оштрафували? На міській вежі починає бити годинник. Раз, два, три, дванадцять. Від манжети розливається тепло до серця, до горла. Перед очима спалахують золоті іскри, мерехтять, танцюють. Я усміхаюся. Все добре, всі живі. І у Єви все гаразд. Навіть краще, ніж можна було уявити. Єва знайшла дорогу на завод. Вона про це завжди мріяла. Я за неї рада. І ще я все можу. Співати, танцювати, конструювати. Я годую динамо-мишу спеціальним кормом із баночки. Запускаю колесо. Миша біжить. Колесо крутиться. Засвічується лампочка над столом. Я замикаю двері, сідаю за стіл і кладу перед собою навушники, які принесла з роботи. За дві години розумію, що потрібен барабан або бубон. Щось таке просто необхідне. Я кладу у схованку розібрані навушники і стукаю в кімнату догната. Він так радіє мені, що готовий, здається, руки цілувати. «Ти?» Заходь, вип'ємо чаю, у мене є вино. Ніколи, кажу, позично мені ролики, дуже треба. Він розчарований. Ролики Гната, його скарб, він береже їх, чистить, змащує, сам рідко користується і іншим ніколи не дає. Вони дуже старі, можуть зламатися і ремонт не переживуть. «Навіщо тобі?» – питає Гнат, відводячи очі. «Та я вже знаю, що відмовити він не наважиться. З'їздити в одне місце – я дуже поспішаю, розумієш?» Я їду хідником, перестрибуючи через каналізаційні грати. Ролики – чудова річ, але мені на них ніколи не зібрати грошей». Особливо після того, як ми з Євою витратили всі заощадження на нелегальний пакет. Я знову думаю про Єву. Зараз, коли після щасливої енергетичної години минуло трохи часу, її лист уже не здається мені таким переконливим. Завод є. Могла Єва піти, не попрощавшись, не сказавши ані слова, кинувши все, негарно з її боку. Після того, як ми разом ускочили в ту халепу, я згадую контролера, який нас відпустив. Може, зникнення Єви якось із ним пов'язане? Я вилітаю за поворот. Посеред площі хлопці на роликах граються в гамбу. Вхопившись одне за одного, їдуть паровозиком. Той, хто веде, різко повертає, то праворуч, то ліворуч, і всі за ним. Ланцюжок звивається змією, і тих, хто вхопився останніми, мотає збоку в бік. Грають зазвичай доти, доки хтось упаде, і ланцюжок розвалиться. Я вичікую секунду і приєднуюсь до паровозика останнім вагончиком. Швидкість не бачена, я ледве встигаю перебирати ногами, щоб не налетіти на край хідника. Стоніжка, складена з людей на роликах, пролітає крізь площу і різко розвертається перед великою вітриною. Мене заносить, я б'юся об вітрину плечем, вона гуде як бубон, але не розбивається. Гамба котиться далі, летить шкереберть рознощик бутербродів, котяться упаковки з дрінком. Двірник квапливо звертає вбік. бік, чутно поліцейський свисток. Попереду хтось падає, і на нього падають усі інші. Я встигаю відпустити руки, за інерцією їду вперед і трохи вправо, повзкупу малу. Хлопці намагаються підвестися, хтось лається, хтось сміється. Поліцейський свисток дедалі ближче. Я встигаю махнути рукою хлопцеві за водію. Він, як і я, зумів триматися на ногах. Він махає мені у відповідь. На повній швидкості влітаю у темний провулок. Асфальт тут нерівний. Гурки троликів відбиваються від низького склепіння. Поворот, ще поворот, безлюдна вулиця, тиха, тільки вітряки на даху тріпочуть. І освітлена вітрина. Я гальмую. Уся вітрина заставлена барабанами. Тут велетенські ударні установки і маленькі дитячі бубни. Тамтами, тулумбаси, шкіри і тканини натягнено на рами найрізноманітніших властивостей та обрисів. Я дуже люблю це місце, але не можу тут часто бувати, надто далеко від дому. Двері зачинено. Я безнадійно смикаю ручку. Котра година? Скоро світанок. Не дивно, що магазин зачинився. Із глибини, з барабанів, чудовиськ, завбіжки з людину. Повільно виходить чиясь тінь. У напівмороці я не бачу обличчя. Скрегоче замок, відчиняються двері. Заходь. Господаря барабанного магазину звуть Римус. Він набагато старший за всіх моїх знайомих, йому років сорок. Для мене він запалює в крамниці всі вогні. Будить мишей і білок. Випускає світлячків, термосить єдиного електричного ската у глибокому, але тісному акваріумі. Я озираюся, ніби бачу все це вперше: барабанів тисячі, у кожного свій голос, та зараз вони мовчать. Я простягаю руку, несміливо стукаю пальцем по жорсткій, дивно теплій шкірі, звук дуже глибокий, низький, таємничий. «Бум!» «Пробачте, що потурбувала вас так пізно!» «Нічого! Я на тебе чекав!» «Від здивування я обертаюся!» «На мене?» «Я тебе запам'ятав, дика! Ти часто приходиш подивитись на барабани!» «Не дуже часто!» «Тепер я ніяковію по-справжньому!» «Я далеко живу!» І у мене немає грошей, тільки на дуже маленький, найменший барабан. Він киває, ніби так і знав. Жестом кличе мене за собою, в глиб магазину. Там стоїть дивна установка, щось подібне до клітки з грубо спаяних арматурних прутів. Усередині клітки закріплено і розвішено барабани. На перший погляд абияк. Насправді в їх розташуванні є система. Не можу зрозуміти, яка. Сядь, розкажи, що тобі треба. Я сідаю, ховаю під стелець ноги на роликах і розповідаю. Мені потрібен барабан. Краще. Система барабанів. Та це вже як вийде. Мені треба самій на свій розсуд сконструювати ударну установку. Мініатюрно, це буде… Одне слово – це буде синтезатор ритмів. Римус вислуховує дуже уважно, киває, довго думає, потім входить до арматурної клітки. У його руках – дві тонкі дерев'яні палички. Потихеньку, монотонно, починає вистукувати на великому барабані. Я, мимоволі, підхоплюю, Починаю відбивати ритм долоною по коліну. Римус михцем дивиться на мене. І раптом його ніби прориває. Він шаленіє всередині клітки. Барабани оживають усі разом. Я чую, як стогонить моя кров і кров Римуса. Я чую ритми цілого міста. На мить здається, що знову надійшла енергетична година, і тепла хвиля ось ось залімене цілком. Римус уриває гру, опускає руки, вибирається крізь щілину між двома арматурними прутами. Моє серце калатає, як після довгого бігу. Скажи, Римус робить паузу, запитально дивлячись на мене. Ти могла б прожити? Без підзарядження. Без енергетичної години. Хоча б добу. Я не чекала цього запитання. Звучить неприємно і загрозливо. Я підводжуся. На роликах взагалі-то важко прийняти бойову стійку. Що він має на увазі? Невже здогадався, що я вкрала навушники, і за це мене можуть відімкнути? Та ні. Він засмучений, що я його неправильно зрозуміла. Я не збираюся нічого у тебе забирати чи залякувати. Просто ти схожа на деяких людей. Вони відчувають ритм, як ти. І у них своя енергія. Енергія їхнього серця, а не з роз'єму. Розумієш? Мені потрібен барабан, – кажу холодно. Всього лиш маленький барабанчик. Решту я зроблю сама. Ми розмовляємо до світанку. Люди, які живуть на рівнині, не схожі на тих, хто народився і виріс у горах. Інший ритм, розумієш? Сам світ ритмічно організований. На рівнині, плавно, це протяжна пісня. А в горах різкі перепади, круті повороти, вершини і провалля. У горах виживають по-справжньому дикі. Я ніколи не була ні в горах, ні на рівнині. Місто, ось мій світ, сірі житлові квартали, вулиці площі і покинуті вежі. І ще промислові райони, куди без перепустки не пройдеш. Ми всі невільники ритму, господарі ритму. Ранок, ніч, сон, дійсність, вдих, Видих, наше серце ударна установка, наш мозок підкоряється ритму і творить ритм. Тобі не нудно? Ні, що ви. Він тре долоні, ніби у нього мерзнуть руки. Батьків, пам'ятаєш? запитує, ні сіло, ні впало. Я намагаюся пригадати, виходить погано, ніби були якісь люди. Ніби я їх колись любила Вони померли Від чого? Від старості? Припускаю невпевнено І замовкаю Римус тяжко хитає головою Притулок Притулок, а не дім Тільки вихователі не ставлять у куток Вони відразу позбавляють пакета Волі до життя, мети я не розумію його. Він і не чекає, що я зрозумію. Підводиться, іде кудись у глиб магазину і невдовзі повертається з маленьким, як дві мої долоні, барабаном. Барабан старий. Це зрозуміло з першого погляду. Шкіра на ньому витерлася, де-неде засмальцьована. Крізь плями проступає невиразне зображення. Я придивляюся. На барабані намальовано вовка. Це стара річ? Це старовинна річ, каже він з легким докором. Вона не дуже гарна, проте в ній є душа. Вона пам'ятає справжні ритми. Народження, битви, смерті. Візьми, тобі стане у пригоді. Він усміхається. Непомітним рухом вихоплює з залізного ребра барабана тригранний стилет без жодної плями ріжі. Я мимоволі сахаюся. Стане у пригоді в усіх життєвих ситуаціях. Він обережно ховає зброю назад. Зверни увагу, на чому цей барабан кріпиться. На ланцюгу. Він прилаштовує ланцюг мені на плече. Дуже зручно. І зовсім не важко. Повертаюсь додому вранці, з барабаном на плечі. Мене похитує від утоми, але я абсолютно щаслива. Гнат зустрічає мене біля дверей нашого блоку. Дочекатися не може, бідолаха. Та цілі твої ковзани, не бійся. Він якось мляво реагує на мої слова. Ніяковіє. Відводить погляд. «Та що сталося?» «Ти знаєш, Єва знайшлася». «Правда?» «Так, у колекторі. У каналізаційному колекторі спустили воду, і тоді знайшли її. Те, що від неї залишилося». «Темна історія», – каже Довгий. «В його кімнаті у формі ромба світяться всі лампи». Всі динамо-білки біжать у своїх колесах. Я сиджу на підлозі і плачу. Мені начхати, що він бачить мої сльози. Вона занадто повірила, ніби завод – це все одно що щопотобічний світ. Вона наклала на себе руки, стрибнула в колектор, а мені написала… Я не можу говорити, захлинаюся. Не думаю, що вона наклала на себе руки каже Довгий. Я вражено піднімаю на нього мокрі очі. Вона любила життя, каже Довгий. Так, їй було важко, не вистачало енергії, але вона розуміла, що таке життя і ні за що не спустила б його в колектор, як в унітаз. Я розумію, що він має рацію, але дурію згоря. Я занадто легко повірила у самогубство Єви. Її хтось убив? Довгий мовчить. Але хто? І за що? І до чого тут завод? Ти не розповідала мені, починає Довгий, що з вами трапилося тієї ночі, коли ти шукала підзарядку для Єви. А ти звідки знаєш? Облиш, махає рукою. Що знає двоє, знає й свиня. Він знову має рацію. Я закушую губу. Не бійся, каже Довгий. Я ж тобі не ворог. Розповідаю йому, як ми наскочили на контролера. Як намагалися втекти та не змогли. І як він нас відпустив. Довгий якийсь час мовчить. Контролери ніколи не ходять поодинці, каже він урешті. Хіба ти не бачила патрулів? Я мовчу. І знову він має рацію. У контролерів нема такої зброї. Те, що ти описала, це не розрядник. Це штука потужніша. Я навіть не знаю. Не знав, що буває така зброя. Я мовчу. Мої сльози висихають, стягуючи шкіру. І контролери ніколи нікого не випускають, каже Довгий дуже тихо. Ніколи. Це закон. Я згадую того, кого ми вважали контролером. Обличчя ніби кутий із залізних пластин, очі, що дивляться з темних провалів. То хто ж це був, вихоплюється у мене. Довгий хитає головою. Не знаю. Знала Єва. Незадовго перед смертю, мабуть. Від цих слів у мене волосся стає сторчма. Але будь обережною, каже він твердо. Може, ти наступна, а може й ні. Може, я помиляюсь. Та на всяк випадок частіше озирайся і не довіряй незнайомцям. Гаразд? Не довіряй незнайомцям. Тепер мені скрізь вижаються пильні погляди. Крочу головою так, що шия болить. Стежить за мною, чи не стежить? Чи так стежить, що я не помічаю? Білявий Микола, мій новий сусіда по роботі, божче намагається мені сподобатись. Я ж дивитися на його усмішку не маю сил, і з душі верне. Бо я думаю про Єву і тільки про неї. Ні про що інше багато днів не можу думати». Щоночі, отримавши свою дозу енергії, я беру в руки барабан із зображенням вовка. Витягаю за вентиляційних град розібраний ритм-блок. Дістаю з-під ліжка коробку з інструментами. У мене лише дві години. Потім дія підзарядки слабшає. Світло в голові гасне, і я відчуваю себе цілковитою дурепою. Головне в цей момент – не піддатися відчаю і не розтрощити обстінку те, що вже зроблено. А розтрощити хочеться. Таким воно видається безглуздим. Здається, нічого з цього не вийде. Ніколи. І як тільки мені на думку спала така дурниця. Примушую себе все акуратно сховати. Інструменти під ліжко, блоку схованку за вентиляційними гратами, і наступного дня, після енергогодини, знову беруся за роботу. Весь цей час я майже не виходжу на вулицю, через те, що зайнята. І ще тому, що набридло озиратися в очікуванні невідомої біди невідомо звідки. Я працюю як робот на конвеєрі. І одного чудового дня мій задум спрацьовує. Ритму блок кріпиться на ребрі барабана. До нижньої деки я приладнала тонку, як пухир, електромагнітну мембрану. Ритму блок генерує хвилі, мембрана резонує з нижньою декою барабана. Так просто, що навіть дивно, і чого я так довго морочилася? Я легенько стукаю по барабану долонею. Раз, два. Раз, два, три. Барабан відгукується. Без паузи, без найменшої затримки видає ритмічну серію, від якої нога сама по собі починає притупувати по бетонній підлозі. Оце то іграшка. На хвильку я забуваю навіть про Єву. Навіть про те, що мене підстерігає біда. Я розмовляю з барабаном. Він непомильно розвиває будь-яку мою думку. Завжди логічно і завжди непередбачувано. Енергогодина давно минула. Наближається світанок. Я надягаю барабан на плече і виходжу на вулицю. Без роликів добратися до Римуса дуже довго. Я кидаюся бігти. Барабан метляється на боці. У такт моїм крокам починаю бурмотіти ритм. Неголосно, глухо. Ніби сам по собі Цей ритм у дивний спосіб Поєднується зі стуком крові в моїх вухах Я біжу швидше і швидше Двірник на машині для прибирання сихається від мене Щось кричить у слід Я не чую У вухах свистить вітер Стогонить кров і гучно відлунює ритм Я майже не торкаюся ногами землі Хлопці-ролери проведжають мене здивованими поглядами. Влітаю до крамниці Римуса, як камінь випущений з рогатки. Щоки горять від вітру. Римусе, Римусе, поглянь, що я зробила! Він сидить над остовом гігантського барабана кістяком давнього чудовиська. Підводиться назустріч, довго роздивляється мій винахід, Злегка стукає по деці, барабан відгукується до нього. Щоправда, не так голосно, як до мене. Ти засиділася внизу, каже він нарешті. Що? Він повертає мені мій барабан, пильно дивиться в очі, дуже серйозно. Уважно слухай, що я тобі скажу. Ти маєш шукати вище. Ти маєш піднятися на самісіньку гору. «Іди вгору, дика! Там ти знайдеш те, що тобі дуже потрібно!» Іноді мені здається, що Римус дуже розумний, а іноді, що він геть ошалів серед своїх барабанів. «Що це означає? Іди вгору!» Я розпитую його майже годину, і так, і інак, та він відмовляється про це розмовляти. Він реставрує гігантський барабан, і просить не заважати. Розлючена, виходжу на вулицю. Плентаюсь додому, і все думаю, думаю над його словами. У підворітті до мене чіпляється дуже неприємний суб'єкт. Я готова побитися об заклад, що сьогодні вночі він отримав фальшиву підзарядку. І, мабуть, не вперше. На губах у цього хлопця Дивна безглузда усмішка. А очі не посміхаються, вони скляні. Він узагалі, здається, нічого не бачить. Йде на мене, як сліпий робот, розчепіривши величезні руки. Я намагаюся ухилитися, та він дуже спритний. Хапає мене, пальці немов залізні, притискає до стіни. Б'ю коліном у пах, нічого не допомагає. Йому все одно. Він не відчуває болю. «Дев'ять доз!» – шепочуть його губи. «Дев'ять доз!» Одна ніч, і ще вчора було вісім. Його рука вп'ялася мені в груди, дуже боляче. Я мовчки видираюся, але він сильніший і важить більше, ніж утричі. «Ти розумієш?» Що це означає? Ти не розумієш, як це – здохнути, коли тобі не вистачить дев'ятої дози, чи десятої, чи двохсотої. Він видається таким же механічним, як розножчик дрінку. В нього все ніби саме по собі. Очі, обличчя, рухи, слова – він бубинить, ніби скаржиться мені, а сам завалює мене на асфальт і рве на мені одяг. Ребро барабана вбивається мені в бік. З останніх сил вивільнюю одну руку, на тягнуся до барабана. Не вистачає міліметрів. дев'ять доз. Я хочу жити, розумієш ти? Я жити хочу. Із крихітних Піхов, схованих на ребрі барабана, у мою руку нарешті вислизає стилет. Ніби жало. І коли механічний чоловік, який отримав сьогодні 9 доз фальшивої енергії, ледь відхиляється, я колю стилетом у стегно. У першу страшну секунду здається, що хлопець цього не відчує. Він завмирає, його очі нарешті стають яснішими. Здається, він уперше мене побачив. Обертається, аби глянути, що ж таке його поранило. На мене, пульсуючи, вихлюпується чужа кров. Він гарчить. Ухопивши барабан, вужем вислизаю з-під нього. Він хапає мене за щиколотку. Я прохромлюю стелетом його долоню. Він страшно лається, відсмикує руку. І раптом. Завмирає, стоячи навколішки на хіднику. «А може й на краще», – каже він дуже ясним, спокійним голосом. Лягає на бік і підкладає долоню під голову. Ніби дуже втомився і хоче спати. Я тікаю, потім повертаюся. Він так само лежить на боці, під ним уже чимала калюжа крові. Здається, я ненароком перебила артерію, але кров більше не цебенить, і хлопець не дихає, він мертвий. Стою над ним із закривавленим стилетом. Я ж не хотіла. Він був тварюкою, він заслуговував смерті. Але тих подряпин, що я йому завдала, недостатньо, аби завалити на смерть такого здоровенного бугая. Мій одяг у крові Треба тікати, доки мене не впіймали Адже з усього виходить, що вбивця я Що відчуває людина, коли життя в ній лишилося так мало Що кожної ночі доводиться підзаряджатися не раз, не два, дев'ять разів Звідки він брав такі гроші? А З кожною ніччю життя в ньому залишалося все менше що більше він чіплявся за життя, то менше залишалося шансів. У кінці підворіття майнула чия стінь, і я йду, обережно притиснувши барабан до грудей. Обличчя цієї людини, мертве, стоїть у мене перед очима. Іди вгору. Це стає майже нав'язливою ідеєю. Я піднімаюся на дах нашого будинку, Дев'ятий поверх, і сиджу там в оточенні вітряків і тьмяних сонячних батарей. Колись ці батареї давали багато тепла і світла. Тоді сонце світило нам щедро, по дві-три години на день, а не двадцять хвилин, як зараз. Тепер батареї нікому не потрібні, та їх не демонтували. Я сиджу на одній з них, як на крижаній брилі, вкритій порохом, дивлюся на місто. Вітряки, вітряки, велетенські лопаті і менші вітрячки. Дахи, пласки, всі на одному рівні. Де-неде рядами стоять крісла, тут люди зручно вмощуються і дивляться енергетичне шоу. А далі, майже непомітні в брунатному тумані, хмарочоси, вежі. Верхівками вони ховаються у хмарах. Перші поверхів двадцять заселені, а вище зазвичай ніхто не живе. Важко підніматися. Раніше, коли енергії було багато, вежі світилися вогнями. Всередині та ззовні працювали ліфти. Люди піднімалися на самісіньку гору, не докладаючи зусиль. «Іди вгору», – сказав Римус. «Я підводжуся і обтрушую пилюку зі штанів». Дільниця хмарочосів має погану славу, і не лише тому, що серед уламків та руїн тут розташовані різні підозрілі заклади. Вежі потроху руйнуються, що хвилини кожна з них може повторити долю зламаної вежі. Або самогубець звалиться на голову, також приємного мало. Я йду, намагаючись триматися ближче до стін. Веж багато, колись їх будували тут одну за одною. Іде ж цікаво лежить те, що мені дуже потрібне? Задираю голову і дивлюся вгору. Голова йде обертом, стіна губиться високо в небі. Скільки ж часу знадобиться, щоб піднятися на дах? І чи є там дах, адже з землі видно лише половину вежі, решта в тумані? Поправляю на плечі плаский ланцюг свого барабана. Йду вздовж стіни. Стіна розмальована – графіті. Тут і сороміцькі слова, і цілком пристойні малюнки. Великий чорний напис – синтетики, дурні тварюки. Цікаво, хто такі синтетики і за що їх тут обзивають? А потім я зупиняюсь, як у копана. Поряд із яскравою дурнуватою картинкою, Ошкірена морда з випнутими червоними губами. Я бачу щось дуже знайоме. Малюнок наполовину стерся, як і в мене на барабані. Та впізнати його можна. Це зображення вовка. Тепер я знаю, де шукати. Принаймні, здається, що знаю. У вежі лише один під'їзд. Сходи брудні. Сморід нестерпний, схоже, у ліфтовій шахті влаштували смітник. Не хотіла б я тут мешкати. Із п'ятого спускається бабуся років сорока п'яти. Дивиться на мене з підозрою. Питає, до кого? До Олі, кажу, не змигнувши оком. Із десятого поверху. Вона секунду розмірковує. Там на десятому такі хулігани живуть. Каже осудливо, ну гаразд, іди. Спасибі, дозволила, думаю я з усмішкою. Йду далі. Барабан погойдується на боці, потроху починає звучати. Його ритм – та-та-та, та-ра-та, та -та, додає мені сили. На одному подиху піднімаюся до двадцятого. Тут зупиняюся здивована. На сірій стіні кіптєвою написано «Тут кінець людського житла. Якщо ти не знайшов, кого треба, йди назад, униз». Напис старий, але зовсім недавно його поновлювали. Цікаво, кому знадобилося витрачати паливо? Свічку? Скіпку? На непотрібні слова? Чи вони потрібні? Піднімаюся ще на один поверх І знову зупиняюся Сходів немає Замість них зяє пролам Бракує цілого прогону І що тепер? Поруччя теж відірвано Гладенькі стіни ліворуч і праворуч Уміла б я літати Та я не вмію як порадив невідомий доброзичливець, іди назад, униз. Проте мені треба нагору. Спускаюсь на найближчий сходовий майданчик. Тут вікно без рами і шибок. Сідаю на підвіконня і обережно визираю назовні. Ну і краєвид! Усе місто, як на долоні. Важко дихати, повітря дуже вологе, і вітер ж бурляє в обличчя клапті туману, липкого, наче кисіль. Я уважно озираюся навкруги. Ось вони, сходи, старі іржаві, ржаві, тягнуться вздовж стіни знизу вгору лише за метр від мого вікна. І там, на три поверхи вище, є ще одне вікно. — Нічого страшного, — кажу я собі. Це просто пожежна драбина. Якби вона стояла внизу на асфальті, я б стрибала по ній, як динамобілка. На асфальті чи у хмарах, яка різниця? Намагаючись не здираюся на підвіконня. Стогонить вітер. Долоні стають глибкими, як пластир. Заплющую очі. Примушую себе розплющити їх. Випростовуюсь на повен зріст. Ось драбина, один стрибок, тільки один стрибок. Тамую подих і стрибаю. Ура! Це драбина, я за неї тримаюся. Вона шерехата, холодна, але цілком... Під ногами відколюється цілий пластир жі. Підошви спорскують. Я повисаю на руках. Вітер грає моїм барабаном. Підтягаюся, знаходжу ногами опертя, завмираю, щоб перевести подих. Піді мною місто. Угорі щось, що мені дуже потрібне. А отже, мені треба вгору. На п'ятдесятому поверсі ненадовго сідаю пропочити І вперше стурбовано думаю, а коли я повернусь назад? За годину до заходу сонця мені треба бути на прохідній, інакше все, втрачу роботу. Нема чого сидіти, йду далі. Драбина тягнеться все вгору і вгору, і ззовні крутяться вітряки, то затінюють світло з вікон, то знову його відкривають. Між тридцятим та сороковим їх було так багато, що вони мало не чіплялися один за одного лопатями Та що вище я піднімаюся, то менше вітряків за вікнами Вище дев'яностого поверху вітряків нема взагалі Вежа порожня Тут багато років ніхто не живе Багато десятиліть Дме вітер із розбитих вікон Грає курявою і піском на сходах Замітає сліди це дуже зручно, думаю я. Якби я могла отримувати свою підзарядку тут, просто на вершині. Якби не треба було щодня ходити на роботу. Якби не треба було їсти і пити. Дістаю флягу з-за пазухи. Роблю великий ковток. Скільки поверхів у цьому хмарочосі? Двісті? Триста? Чи тисяча? Так от, якби всі ці... Якби були правдою, а не дурнуватими мріями, я оселилася б тут, на горі, зі своїм барабаном. Іноді спускалася б донизу розважатися. А вітер замітав би мої сліди, і поліцейські мене б не... Дивний звук за спиною. Я різко обертаюся. На сходовому майданчику піді мною стоїть чоловік. Звідки він узявся? «Невже влетів у вікно?»